Размишлявай върху любовта. Благодарете за онова малкото, което Бог ви е дал. Малкото расте. Един се отчаял, че животът му няма смисъл и отишъл в една пещера. Там драката му кацнала мушичка и той се зарадвал, че някой го обича. Божественото е навсякъде, и се проявява в малките неща. Милиарди благословения ви дава Господ. Пътувате с хиляди години като царски синове, имате ядене и пиене. И какво сте направили за Него? Не се обесърчавайте и не си внушавайте, че от вас нищо няма да стане. Напротив, кажи от мен ще излезе повече, отколкото очаквам. Като работите за Бога, ще бъдете силни. Имате ли вяра, капиталът е вътре във вас. Опитайте се един ден, като пеете, да се изясни небето. Друг път, като пеете, пожелайте да завали дъжд и да напои растенията. Мозъка има грамадна енергия, с която още не сте работили. Като влезете в любовта, тогава умовете на всички хора ще бъдат във ваша услуга, защото Бог ще бъде във ваша услуга. Христос казва Ако думите ми пребъдват във вас и пребъдвате в мен,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 така образувам магнетично поле и главоболието му минава. Той има натрупана енергия и затова го боли главата. Чрез магнетичното поле му се взема енергията и му минава. Казвам някому, комуто го боли главата, защо се караш с съседа си за два метра място? По-добре иди да се примириш и ще ти мине на събралата се енергия. Едно правило. Като отидеш при един човек, намери в него една добра черта. Държиш ли я в ума си, ще имаш една отворена врата. Сега пък, вие търсите отрицателни черти в него. Обърни внимание на новото, което днес Бог е вложил във вас. Всеки ден той влага по нещо ново във вас. Дойде ли доброто във вас, любовта, дошло е Царството Божие. Какво значи изгубен рай? Това значи изгубена любов. И как може да се придобие изгубената любов? Като мисли човек върху нея, Отвътре ще дойде просветление. Онова, което Бог е направил, е съвършено. Но хората не разбират и постъпките им са несъвършени. Това християнство, което имаме днес, не е онова, което Христос е проповядвал. Хората са наложили доста посторонни работи, които Христос не е проповядвал. Ще правиш това, което Бог те е натоварил да направиш на земята. Някой пита, кое е право и кое е криво. Право е това, което е любов. В нея всеки е задоволен. Бог, като ни е дал всичко, Коя е причината, че не сме доволни? Това е от злоупотребление с Божиите блага. Изгубената дума е в рая. Понеже хората са извън рая, тази дума не е за тях. Те трябва да се върнат в рая, т.е. да възстановят послушанието си към Бога. Човек не може да добие тази изгубена дума, ако няма послушание към Бога или пълна, абсолютна любов към Бога. Има един организиран свят. Божественият свят. По-организиран от него няма. Там нещата са завършени, там има свобода. Има един съвършен божествен начин да направиш това или онова и като постъпиш така, ще почувстваш връзка с всички хора. Всеки ден човек да размишлява върху любовта, за да добие изгубената дума и да бъде свободен.